І тут, до салону гостинності, увійшов хтось такий, про кого неможливо було не подумати. Ось він, фрік. Щось таке в ньому промайнуло вже на порозі. Із самого початку. І справа, звісно, не в кульгавості, хоч і кульгавість його була фрікуватою. А в чому ж тоді? У погляді? Так, безперечно, у погляді якомусь трохи вовчому, але й в усьому іншому, як, наприклад, у тому, що на ногах він мав лише шкарпетки. Років йому було з 60, і змахував він насильно побитого життям. Коли згодом у номері я зазирнув до фестивальної брошури, то прочитав про нього – що свого часу він на знак протесту відмовився від канадського громадянства і покинув країну. Ось уже кілька десятків років живе в Мавританії, навернувся в іслам, а у своїх творах нещадно викриває фашистську західну цивілізацію. Доброприязний окулярник-чилієць ясна річ поманив до нашого кола і його. Знайомлячись із кожним занадто нервово, він хлюпав на біч вином і, намагаючись вибачатися, звернувся до однієї з пань, молодої дружини сомалійського вигнанця. «Перепрошую, мадам, я, здається, посадив кілька плям на ваш бюст». Очікуваного ним сміхового вибуху по цих словах не настало, тож він, сухо риготнувши і, як йому здавалося, рятуючи ситуацію, Пішов ще далі. Доведеться мені його вилизати. Дружина сомалійця спалахнула і не сказала нічого, а її чоловік ще хвилину тому втілення спокою та комфорту, люто блиснув білками очей і дещо завищеним тембром різко спитав: У чому ваша проблема, сер? Усі затихли. Фрік утямив, що бовкнув дещо цілком незграбне, і продовжив ще незграбніше. Вона з вами? Е, я мав на увазі не те, що е, я тільки хотів її, е, він розпачливо махнув рукою, не договоривши. Усім зробилося трохи жаль його, і в колі запанувала досить напружена мовчанка, а на зразково-інтелігентному челійцевому лиці вималювалися болісні пошуки якоїсь нової об'єднавчої теми. Проте Фрік випередив його. Свої черевики я забув у літаку. Я роззувся, щоб трохи відпочили ноги і забув їх там, уявляєте? До того ж, авіалінії загубили мій багаж. Вони доставлять його лише завтра. До завтра я мушу ходити в цих самих шкарпетках. Я їх не змінював ще з понеділка. Найкращий гумор це коли жартуєш із себе самого, правда? Ж? А мені завжди так не щастить. Він удруге реготнув, але тільки він, ніхто більше. Була п'ятниця. Тоді він знову заговорив. Як загалом вам живеться в цьому скандальному готелі? Спитав він, ні до кого особисто не звертаючись і дивлячись на свої шкарпетки. А чому він скандальний? Прийшов йому на допомогу чилієць. «О, то ви не знаєте, що в ньому діялося в березні 77-го?» Зрадів він. «Так, хай надалі він так і називається. Він». І обвів усіх тепер уже переможним поглядом. «Маргарет Трюдо! Ви чули про таку?» «Дружина тодішнього канадського прем'єра». Вона тоді втекла від чоловіка і стала групі. Вона нібито хотіла стати фотографом і чіплялася всіляких зірок, а потім волочилася з ними. У цьому готелі тоді мешкали Ролінг Стоунс, і вона винайняла кімнату по сусідству поруч із Кейтом Річардсом. Ну, звичайно, вона цілилася на Джагера, брудна шлюха, але той лише водив її до клубу. «Polite and charming» як вона сама про це пише. Усі вдавали, ніби їм цікаво і трохи гидко це слухати. Я не вдавав. Тобто мені справді було цікаво і зовсім не гидко. До речі, от чому його, його і тільки його, я розумів так добре? Що це? Ще одне підтвердження моєї гіпотези, ніби... Розуміння іноземної мови може визначатися не рівнем наших знань, а специфікою співрозмовника, чи, може, нашою уважністю. Саме з його плутаної розповіді я й дізнався дещо про ті далекі дні і ночі, про 26-річну дружину якогось дуже офіційного діяча, яка надто відверто і зблизька фоткала ролінгів на першому концерті в Ельмо Камбо, після чого вони її від ділать поклеїли, а вона ще й виявилося, мешкала в тому ж готелі. Тож вони потім з нею цілий вікенд пиячили, курили траву і грали кенг у своїх номерах, аж поки не налетіла RCMP, канадська королівська кінна поліція, і не перетрусила номер родини Річардсів. Героїну було знайдено в кількостях якраз достатніх для пожиттєвого ув'язнення. Кіт і Аніта навіть постали перед судом. Саме тоді Кіт і сформулював одну зі своїх крилатих фраз. «Бути прославленим непогано, але в залі суду це працює загалом проти тебе». Утім, проти нього не спрацювало. М'якосерда Канада відпустила обох, висунувши як обов'язкову умову подальше лікування від залежності. Однак він, розповідаючи про це, все одно сильно нарікав на свою ненависну батьківщину і навіть почав, увійшовши враж, і, як кажуть у таких випадках, бризкаючи слиною на всіх присутніх, роздратовано називати її фашистською. І хто знав до чого він ще договорився, Якби поряд з нами не виник наш фестивальний дотепник Колобок і не закликав усіх до автобусів, щоб відвести на спільну вечерю до чергового ресторану того разу, здається, марокканського.